Ikusten Gure baztehak naturari eskaini menaldi bat Egunon deneri, ongietori gure bazterak eman kizon juntan mendi bide eta nibiliko gira, gure xail juntan, bos garen aldikotz, Gurekin egun izanen ditugula, jakes Kazobon, Bazilibanez, eta horrokan biden, orkituko dugun Bernardo. Bernardo gure entzulek, xeura zere entzunadutena, mendiko gizon bat horrobaizetan bizi direna. Jo aldietan aipatu dituku bizan da mediko bideak hots da donna zaharretik, eh, Imuz pire neuuz eromatak izena zuen herri jotaik abiatuz, mendiri buruz azken batean mendi legoaren pasatzeko bideak ziren. Bide historiann zehar ezagutuak, eh, Gerla denboletako soldado armaden bideak jakina, negociua den bideak ere, eta ere, basko esko aleriko Uh, egun erako bizian, ere, kontrahanda tokiak. Piskabatu uh, biltzen direnak, gerlat den baretako pasaiak, ere, hor, uh, ies egiteko alemanen uh, basakeriari, uh, horik denak aipatu uh, ginten joan den aldian. Alde hontan, uh, ere, bistanda kontrahanda historio, nolaz ez, aipatuko uh, dugo behinan bereziki, joanen uh, gira mendiko bideku utze toki uh, diren leku beresi bat zuen aipatzerat, uh, Nun ere heriottzat heorzketak eta hilen memoria orainoa txikia den trikuagiak deitzen dira ere eta agerspilak ere. Horikoro aipatuko ditugu, mendiko lekuko horiekin. Basterak utzi egintin eta horko tokiarrisu berezi horiek eta toki zinez miragariak miresgarriak ere aipatu gintuuen. Aldehuntan horgira organ bideko baster horietan, eta trikuarrik berezeiki aipatuko ditugu eta ere be trikuarria izena duen jarri berezi bat biztan da. Hori dugu trikuarri baten izena, Arri horien eran nahia ere hantzia, baita bainan egun nikusiko dugu mezela, heriotza eta hartzain hilean eta gure lehenko harbazuan horretzapenak ere hor baitira. Bernardo, harrapatuko dugu hor hamendiko gizona, hainbeste bazter ezakutzen dituenak eta bo, hon, bere laulau otortan ibiliko gira eta konotuko dauzku gauza frango ko leizeak leize eta zilo horiek, istorioo triste eta lagi eta tragedia batzuen aurreitzapenak erehen dituzte aipatuko dauko bezala berñaarddook. Ba, una badora badora horren ba, horre. ba paser ba. su... <laughs> ja, de go ni gere bai agur serdiozo no las edo beki berba ese zen apo betie bar antzina eh va dira ba. yeah, bueno. Yeah, yeah, hai hai te bueno ye ai patugu du emengo trikuar ya hemen Aipatu behar zuten, trekoa erriak. Eta, dira, beste bidea. Aipatu behar zuten, bidea bidea bidea. Bidea bidea bidea bidea bidea. Borkulu izan zizte? Hela, oh, nopianda ez, bero bildu binan... Azmatu, ah. mendian, nola. Zuri e, e, eakusteko burkuluko argazki bat. Beñardo. Zuri eh? eakusteko burkuluko argazki bat. Aire zartean. Bada gainean... Zerrakura hondi camp ba, ah. ah, eh, eh, campo... bat, Kampamendu bat, Nitzura duguena. Leizia hondi nornun bait, onduan. Leizia? Leizia hondi baita izena, Leizia hondi. Ah, Leizia hondi. Kampo Zerratu bat ahola. Eh? Nitzura eh? hondi. Eh, Kostan jelzua. Pisoñaba, pisoñaba. Ba, ba, baina. Baina leizia hondi hortan. Baina ah. leizia hondi hortan. Bai. Uh, kipula, uh, kipula inetxea. Goro ba, e, oso da, da ganean. Ganean e. horberi emana ganean. Delako unikertzen den hori. Urkulutik eta behar duzuna Leizia hor da. da, da, eh? da, da. Leizia mundi. Eh? Izan ziste hor? Jandianare ba, ba. ah, ba? eta ziarresekin eta... Ha, demoran. demoran. Ba ah, ba, ah. hitzi da utza. Eh? Ze pierreekin. <laughs> pierre tipula egin. Ba ba ba. A, demo ran. Pierre tipula inne askide amuria zen. Ah, Eta nola dira mendihorik idokte egunekin edo hemen... Or... Hemen ordo. biziki unza. Bela gaungi. Ba, ba. Ordo. Hena, ordo. ba. Hemen bada bazka, eh? Ba, eh, eh, Hemen... Eza inbestu ebana hor, Jor. Eh, atzo izan anuzu. Bazka... On, on... Unza da. Bazkaz. Zikintzen ba. ari piskaganean. Ez, ez. Han hau txin zikintzen ari da. Hana. Ba, han, ba, piskagat. Ta hor, bada zerratu bat. Zabada behor bat jor sartia. Tze, leize hortan? Ba, ez ez, leizean ez. Eh, zerratu batean, hor, oianian. Dabon? Da bon. ba, eta ama enmen eh, eh, da jori joaldun hori. Kamioneta ingileko jori. Doaike jor sartu zitean, ez eh, dakit noiz, eta ni ikusituz jori atea zen. Ta, jori da, eta umia gelditu da jor. Eta noina dira gauko honok. Ok. Eee... E, francesak. Aldi, o francesak, zel zaldiok ba, <todibak> francesak? Behaiziz galdein unni biharba. Hala. Zadela, kistu oto bakterian zari ortsiak. Hien barbi, hien eta... Francesa, blanchi mandar zan da hitzen da. Zaldi francesak eta espanyolak, <todibak> kuriosoda. da, ahize ikustia difentziagoetako, eh? Zalbeke, so. <todibak> zekete behar... Portzian, espainiako lurretan gira da hemen, ikustiz mugao. Hore... <todibak> Ya un txogatsuena Ernadira, ta hola Europako launtza ukiteute eta gero hemengo norbeitik prima uzte dute, prima uzte dute. Azigo dira, zeren lanuak. Ba ba, ba, ba, ba, ba. Bon, ja, boh, hasi berdu ja. Ustenduz anji koleponioa, bi dio lakus no sutrebes. Kuciu leponioa, ementik ha son le portabidia. Bide txarra, eh? Ah. Arrapatuko duuna, eh? So de bide txarra eganei duzu... Uh... Uh, Treku harriak da direna? Urkulutik joiten uh, zena... Ez, ez, ez, yaiten... ah, biste... Beste alde zen, bide ah. bat, ah. hau, hau. Hua, ipar alde, alde errandu... Ha? Ah. ohituko zira hartaz? Ha, ah, hau, eke alde, mende ale. Ta hor diutatzen dira, bi bideak, hau. Ah, ha, hau, ah, hau, hau, hau, mm. hau, hau, hau, Bon, orain berrazute goi oh, hasiko ah, bira, bueno, bon, ah. uh, entzinatuk eh. Sefite le gugu. Ez dira osuak bezala estalia eta, ne. Ale ale estalia eskasdu baina, ba, estain. da unza zertarako baliatu exelente. Horrean, ora, hemen baduzu... Ara, hemen gira, hemen iupile uh, edo organbide eta hemen badugu triko harri bat Hala, hemen dute uh, mugas harri bat... Uh, ara, uh, gurek zeakusten du uh, Gurek zeakusten du beste bide bat uh, Mendeale... Eke alde, bidea Eta antxuina antxe haindiko lepo akusten duzu ah, ah. Hatateatzen duzu Han badila beste bi triko harri Buna, du bide hau ah, Azken batean triko harriak erakusten dute Pasai elekiak bideko utziak esan? Bai, bai, bai. Bai. Hor jontatzen dira Han, ikusiko dugu sarri Ipar uh, uh, alde aldeko bidea eta eke mendealeko bidea Biek jontatzen dute han oren hau nai da bon, hau baita agertzen dena lehentrikoarria alderdi hontek orrun hau non hau itzin steken iparraldetik biztenago areban agor deharba beste txobita beria nah no, bai na stent sutil lekun berri lekun berri hozta hozta ber bai, bai, bai lecumberri, lecumberri, osta, osta, ya, ziren hau shuvera pagola alderditik edola ah. ulertzen duzu ba, ba, ba. Pagola aldeltedik or, badak, bide zaharra badela lekumerrin, eta ostako hor, pasaiaba da, bide zaharra da hori de, eta orti lekumerik erri ezten ba, zuik alderdea, ezten bueno, zuik ezta aspaldiko herria, eh, ori e, metzigarre herria, da den, eta orte hurte atatzen zen, eta hemen te joitzen zen, eta lepo hartaz. Eta hain badira, beste bitreko harri, bi bide juntatzen dira, eta hirugarren bat, ere iratitik e, sartzen den ahan, e, Ira bie kaldetigi izendena hauia akatuko du nasarri. Ora naizude zikutzia ratrikuarre hau, anu ah, uh, nagertzen den. Ba nere da beti bat hilo viva della cozza. Miro mi faccio sempre in custodia lasunak sortzen ustenitzu ezta bat ere Badare respektu uzkarral gainera Bo, muga enta, signale... susten cine sinalamendu baino zela rikuariaz no eskoazen eta goi denak Joanaldia. Entende ke batzi dute. Bueno, eta mugako hakibat gainetik onik eskandalari sentzat ezto bettik ala. Urtzoan miten altutanari eta Frantsia hartzeko emenduko beraz. Ness sin egdia Espainia mexe Frantsia. Absurdo butsa da hori eta Estakite. Jo, Nikstakit. Ira gandaren ba. errespetu minimum hori aipatzen dugu bidezajarrekin menan gausar dela. Santu Pilatia da, da gure historia. Ah. Ba, ba. Etutzu Ba, ba, ba, sok. Eh, bon, Nafarroan Nafarroa, da e, ba. Nafarroa mugarri bat. Ua, ua ba, ba. un trantertinetia. Timnatuki sarria ta hau entzes asunia. Ba, bai, ba, bai. Bon, eh, zenoutsuta erdi-erdian. Ara. Eh, Ez cerran. E, no, ba horra ikusten da, hemen, bo, funtien, hemen faseria pesta egutatu seguk egin dituen, undan inguruan egintzen ere. Bai, bai, bai, bai. Ara, bai. uh, beste bigarren bidea dugu, urkuluka, hau anguai dugu Urkuluko erromatarrena. Hau nok ibili da hementik nok ibiltzen zuen biztan dena artzain horiek ibili ah. diela Eta... boraitakuak eh ta hori zuten uh, alapidiak uh, hori buruz ah da ordion uh, hau gertzen oso hobena da ustea ko zure. Pretsaren aldare hori beko ceremonia batzu bat zirela jendea ehosteko ez noran nahikare botatzen zillo botetarate. Eh. Esse ese zuko badisten genien tiren gorputzak. Aurduko uh, ba, hori gauzat era eh. merda. ehm uh, trikoarriak uh, gorputzak sartzen zusten, eh. Badisten ba, ba. genien ta garraspila berriz Barnada eh hori eta hor. Ah, bai, bostanda bolkeñata ba, ba, ba, ba, izondaba, zureki. Ah. Bueno, arrase induzul Lucien, arrase induzuroki. Ja, bueno, achi desetela naio, tilena. Sale sale anchita, anchita, nuba ite no. Esto está. Esto olaco, eso olá. Sa sorteria, ara. Pensabiko la corts me Bi estadoen maluski muga. Ara. Ba, Porioso, taurida. Esto penca ceneresta. A linderri da, holako ah. gune hontan ikustea. Zar dezatela urruntsu oño, anchetan edo. Ah. Es es. Oinda ibatu zu hartu hori agertzen duzu. Ja. Bueno, dubonde ah. naola da ori... gure. Pero leengo hirlobi horien formauntzait gustenda, hemen ez ke fa mundu. Ah, Unova de cela ta. Sí, Dansabatu ardu zuterren. No atzulo. A eki hor da mendela. Oi, oh, iski aldera. Ora, hego eki alderat itsuli aldiran denak. Guzikotsu hau muntza behaso suno laituli alden. Bestiak hala denak hala dira. Aha. Izuzki hor sortzen da, benan eh leozu egunerdian zarrastegunerdian ezala, horduzu ta parresparnu. Izuzki egongosiano gaiteko abenturaz ere. Ese ese ese. Beren rituala hordean zehurreniki Berenjiko bat zala... Dinko, ba, ba, dinko natural bat hori... Uh -huh. Zainek beldurra baute, zilo hori ez edo... Bua, beldurra ez... Baina hemen... Orbaize eh, holan, bazen lehen aspaldi... Eh, Ni ez dute zautu... E, guarda bat, e, mendiko guarda bat e? Zaintzaindari bat Baina, eta giten zen, nik uste, kaietan nuen etxolat Kaietan nuen etxolat hor, hor da, oianpe, oai, oianpeina Eta giten zen, neska batekin ekin egoitera edo la Eta erorizen, lehizen barnerat eta gizona falta, gizona falta, eta ez dakizomateunen burean harrapatu zuten hila. ta Eta ustizian eskiatia amaindako letrak. Ze, eh? silo horretan eskiatuik, Le, lehizian baina. Korpatua baitzen eta... Ba, ba, ezinatea. Lehizia hori nik uste ezta barna, eh? biziki barna esta, eh. Oi, Je hetxia, da oi, hetxia duta. Ba, etzia ba, etzia solak geridi dira hemen dikisolak. Eh, le mítico pao hortanda. Ah, ba, ba. Van a estarisiki Gendiak ba, sartzen dira, ere miatzeko speleologo horiek edo... Ez ez ez, hori gauaz, sí, edo lanuak la kronpatu duen ikuste hori, gauak edo lauak Gauak ba, edo lanuak... Ba. Etxe hor dian... Ez ez, es no, egungo egun dian horiek denak miatu hori... Bai, miratzen dute, bana, bana ezta barna hori hori... Eh? Ah, eh. Ez hola, eh? ah, ah, zilo ez, hola, eh? Ah, eh. Ah, zilo bat da baina duzu galeria behirian eta hola... Ez... Zilo da baina ahondia, ahondia da, eh? ah, ah, ah, ah, ah, da ahondia da, ahalimu lokalizia eh... Gai gizona izpeitzin ikusten, joan da eta ondaren babatean... Ah, ez... Makora ola igertatsmite ere. Bai, ta gero gizonak falta zen, falta zen, sonbite un ez eta sina rapatak gero hor uh, arrapatu zuten. Ola, hau mendiko bideo horietaz eta gerrala denbolako pasaietaz eta gerrala pastu eta ere bazen hemen polizia ta mugasain karabinero bideo horietan esara. eta ba, ba. ba, Espania eh? men ezbaitai shi ikusten unden batzuk da kite benan. Ba, ba eh, makurak izan ditu horrek, eh, artzaile bizitzan, ala cachement person esa, pasatzeko alde bat ba, ba ba, guk gasnak eh e, pasatzen irmen Bizkarrian, ikusten ba. duzu lanua hor, ba, ba, ba. eh, bada harri peña, peña bat. Eta bada pasaia txipi bat, eh? hortik jor, Bizkarrean Eta ekartzen no. ginduen, gaznak horrat. Eh, oian hortat, eta pierre tipulat eh, ere maiten zean etxolara. Eta zik, jakin jan, bide horret, bestek ezaketan. Sendra, bat. Eta atea zen ginen peña hortan, eta... O, oh, nik erraindak zu gauzat. Bela unez, eh? Oian uh, <laughs> hori. Berroita eh? kilo bizkarrian, gaznak. Hori, zangoaten hausteko lehena da Oian hori. Eh? Ah, Den ase, ase. harri zorrotz ez da. Ba. Eh? Harria tengañi tegin di bezu so fosatu after. Yeah. Ni txerresatu da hitu hori. Uh, bueno, u hori alde na da hori hiltziak. Hor zango baten ego. Zo so, kai pensakin ni no estan 18 en Soriona mendiotan. Uh, so, so, batekin, ez? Eh, Edo. Gosoki mitutu sila sin mendiak hemen. Eh, Es un lugar en light del Mauricio y el nombre de ellos. They call upon you, of course. Ay... Gee, we met quién nuestro hombre. Y cuando residence soy de fresca la lady that didn't полож anything Y ven a la chica. Eso no es de la victoria La tarea de Eh, beti izen kontrabandan eta hemen espazen komparazionez espainan espazen sakarina, zer izuzerden sakarina Sakarina, ta suklea, ba, ba. ta, ta kafia ta, hemen ta, jampan, ta nuna, eh, Bisc eta hemen sac... Han pantanuna jampantanuna atzen zian biskerean eta zera moltsa nola erraiten da? Zakia ah, ah, ba. Biskar, Zakoa eh, da ador... Mendibeano, kargatuik ah. In, hemen go alkolekin, hemen ezpeitzen alkolik eta gauza batzu. Bertsen gaztea eh, izan, gaztea izan bertsen daola bizikara. Nah, ja, ere maitzentzen joaitzen zen Mendibeano Bizkarrean. Yeah, Ta Tahan berriz karga e, beste gauzak, e, hemen ha? etzen gauzak. Bizkarrean berriz orrat. Ja, bizkarrean. Ja Bugako ekonomia hori eh. Ba, hori. Ha, ha, Dorpia zen meizitzen. Ba, yaxitzen, bizikara. Jandiz demora behar da, eh? Iraazten zait, zait irraazten zen, alde? Ira biate. Nenri bera joaiteko. Tiroak emilu dut uste, Alemanek gukana dute kolpatu egana. Lasteri mehertzen batutan, ez? Ha, ba, ba. Izan zen kolpatuik. Hor irauko lepuan, alemanak. eta Tiro eta beso batean besobatean. Giten zitean... Ba, Altsetatek giten ziren zerri batzuekin aneroziak. Ta, zerrin saltzalia helduzen launtzerat. Ta, alemanak zirokatu, joan zen henea eta alderdi batera, ta bestea, beste bestea bat, eta henea eh, eta arrapatu zian eh, bi amunian, goizian, batzen eh, elurra, Aha. eta odola ikusten zian, Aha. launa. Arrapatu zian, ne aitan ta no la era itan ba, estekatu ba gahotea teri anchu eta yo de sangba duke eh? eta hartu zian bizkarrean eta ere mantian eh, eurgirat ta jan, lantxan, barkuan, bangindu, eh? Pan, han lanchan barkoan manginduen urian pentsatzeko han sartuta etxeat Eremantzian, da jorri idatiko, Espainako iratin bazitean eh, lau edo bost eh, midikiak bakanzetan. Ah, suertea. Tarek? Senatu, ah. Sen, Sen, senatu. Senatu. Ah. Ah. Kontrabanda lekuak, boagaren dugu, bendiko negozio tokiak dira eta bistanda. Francia eta Espeñak saindu muga horiek, guarda, polisiak, eta beste horien, eta historiak ere, bizi-biziak direla horaino, berriñak doren buruan horiek. Gure, gazu, sejien karriatzea muga handetzen aiseez, ez duzu... Aise, ba, ba. ...aise da, bat eztian ondote keldo itira, <tarecokilorra> sejiak, obe itzeutea. Dige un batez. <tarecokilorra> Egun bat ez ezekarri nuen, la eta noita, amabi, ¿Segi? txerri txipia. <risa> eta, jorrat, e, beobiko etxolara, ah, ah. etxola baita hor ah. hemen berian. E, jor bat zen, bazen sendra bat, jauzteko, oztarazuko bordara. Hor sartu zen, e, joblegin, gu beti joble errandugu. Ba joble da. Ba, Eta ba. aldean izena hori dagoa ba. Hor eh? zartuzean sendra hortan Lahatan oita amabi txerrit jipiekin Gin behartzitean launak Basen eh, kurrinka frango, bidean, nes? Batre Batere? Oh. Batre, gau hartan Ekarrekin duen eta kamioneta batean Eta txerri guziak hene txolaraz Eta guardiak In situ Zitia, Akanaminero, gau hartan haren onduan baita etzola beste etxola tipi bat. Aneo, eon sitian bizpa hiru orren. Uarria. E Itzikentzungabe. Deuzu se eh oh. e, estute Kujinka bakar baten zona, bat. Lokartia sitian dena. Goi horian. Muza. Bai, bai. Yo bentu da Steria dinia daiztani. ¡Oba, va, e gaitaco! ¡Aztaco está, Macarric está ya rico, eh! ¡Aco, t'acor, t'gaitaco, t'gaitaco! ¡Adi! Bueno, bueno, jodan. ¿Para xerri chipiak, existen el caramero ¡Ese es! Existían no hartu. ¡Talabonetan, goyzeco labonetan! ¡Y a <risa> ¿Sí? <risa> <risa> la lampa eléctrica, ¡ekin, eta azizitían ane, echolatik, ateata! ¡Yohan zitian, beitit, eta gugordean! ¡Gordian! Zerriagartuta igeri ginduen. Ha? O, autori hotori oatakitzukerna dazun ez ala beste naizte badakit no aitekernera da ala. Aite Kontrandichte batek errantzekon bestiari haile barrandatzen hundien karabineroak. Etzula hundien ez dute. Ta dantzen ta karabineroak itzolan. Ta barrandón. Ta ondoren bimentate ez dituzten du jeikitzen kaeratik ez ditzenu bortaidegitzen. Bortaidegita zitzen beste egiten ala xaltxala heritzen etzolan saitzen karabino la intziak on ta pizintzakon gainat turra ta kariro eteno harture noitzen epsi da. Gogo, gogio dinzela sartu zen berriz sartu sartu zen itxolat ta gio joantzen launengnat hortu horduguna seurriza bi seurnizan ez orra urrinata zer dut da. Hai <gülüyor> <tiz>, gonsaina. <gülüyor> <tiz>, <gülüyor> Difisil niega. Orizen emengo uh, kontrabandistain ba uh, Ah, Julio? Julio ina nahia zen, ah, patxi. Julio ina nahia, patxi. Hori, razona. Karabinerua... Buztu Pizi... zuzea... Ah, oh, ba, ba. Jali iluna bai zen, iluna baitzen, etzen hartu gizona ah, antzela, ah, no, no. piseinaren gainean, eta berren sartu zen, etxolan. Hemen badira... E, biziki istorio egiteko kasune otzu, eh? Ba. Ba, ba, ba. Denetak izan da, irritan Hemen ditugu gure... Hitzak bere zain da. Ba, joan gida. Ba, sentsoriamzu, hal bazo. Girenda gurekin. gurekin. Ba, Ez, bidin beretsuekin. Horra tokekin nabarm, egiten. Ez. Ba, tokira mautsen. A berdina Zaldera otzen erantzuneza Alkoletan bustia Ez ziniren txiznora ezean Da bilgizon bakartia Nazka gordinia baso erditan Hortzaz hartzera jaurtia Nazka gordinia baso erditan Da bakartia galdera otzen erantzuneza biozsapaian oskia iluna barrez telatuetan odolgorri daekia iza ere mueritxu honen madariku targazkia iza ere mueritxu olgorri da ekia. Galdera otzen erantzuneza arrazoien minbizia adimenaren begietzanen itzalilun asia isiltasunez jakin gozea, sarretzen duen esia, isiltasunez jakin gozea, Galdera ozen erantzuneza, soiltasunean ez zanda, ezaren zirbil zimurtuetan, etxipen marruen galda, Shukar sendak aitzik ararroza, Bioz muñetan ez tandak. Shukar sendak aitzik ararroza, Etxipen marruen galda. Galdera otzen erantzuneza, Ez tarritik hausik Batu belzaren zaunka zorroza, Grabatuak intzirika, Bildur guztien mentu zarra, Garunean karra asika, Bildur guztien mentu zarra, Grabatuak intzirika, Galdera otzen erantzuneza, Pentsa mentuen kurpila, Nahi ez besa besaka, ondoan malkor urbilan. Zorri gaitzaren begi ustelen, osintzuloan urbilan. Zorri gaitzaren begi ustelen, ondoan malkor urbilan. galdera hotzen erantzun eza poema derbat imanol kantaturik entzundugu Mikel Arregik idatzi eskiriatu tekstu bada oh, berbada mendiko eh, iragan denboretako tragedia horien galdera hotza eta eriotzarekin ere hor gogoetarik egiteko baita bereziki sasoin huntan ere mendiko bazter horietan horra hor gira Bazil, Bernardo eta Iakesekin eta Hor uh, abiatzen uh, gira hortik uh, mahu txeko bidean. Hor uh, bada gauza enitz uh, ikustekorik ere bideak aipatuko ditugu, triku ahiak, eta mendiko historioak. la beroaginduo eh, saleri oroha hemen edo nola nola, nola beroa sobera sobera Hindo, gero ba? ahgiten du ek karalen zate hemen un saeo nadira hemen kasi e un gusis la noa gitenda ah, ba. eta freskatzen eh? du Baina herrian eta denak gorria, pentsak gorri gorriak eta gelditu dira. Baila, diak eztaz, hau zuzu? Kazo bon eta... Baina, baina. Untzera da gizu nori, eh? Baina, baina, ba, eta... Ari da, zer egiten, baina gizu, tokiko izenak bitzen eta... Bai, bai... Zik, beti hartzainan diakitatiaz miratria da beti hemen uh... bizi standarmeen bisi de like uh, lasterakongi e sautsameti da justan arai gusten duzu pau hori ikle ah, ah, ah, mizikoak cerratia baita gustena ah, da ah, hor hor hiltzen gizonua ha oh, sh zure teska eta eh, zara patzu zuten bazakitzen herriko jendeak giten eh, zela eta neska batekin egoitera, horret etxola hortarat eta miratu zuten bana hor zila zen eh, ez zuten behala bentsatu hori zain zela Dendebroa ikus ezoen hola eh, hiru egon nola eta Eta hemen eh, turista udatiaga jendea enitz ibilkida hemen indi eh, Aniz, aniz, aniz Giten dira aniz, hola erat. Horbaizetako hola erat. Ba. Bana enganjatu giten dira. Ez dute batrez hain eta ez dute ere sartzen jende batzu esplikatzeko zein duten. Ze... Zein duten eta fabrika hortan domallada oh, no. urrunetik iten dira internetean eh, sartea baita oh denako, ta... Ta, ta, dira, dira urrunetik eh, ikustera ta dira ta murriak arrapatzen dute horma eta dena zikin keriata pola estira content gero guai, bistana, bada, toi, lehengo, gauzen, ibrus, bai beste na badai interesa ondi bat oilengo gausen libruz kontareada dituz teoria Baina, beden behar zuten ezarri hende batzu, esplikatzeko. Hori, e, e, uh, hola horik non nontasunan dira uh, hegiarena, gala, Nafarroko gobernuarena, gala... Hori... baleko... Ah. lekianda. E, erro, erroko balea da, hori, ez eze bale dagoa. Aezkoa. Ah, Aezkoa, ba. Hemen ah. dizen, bidiale eh ma ochetik eh aspeitik baina pranttiako hemendi eh uh -huh. olatik itzintzen ta kunat eta ja lizentzen eh xedra no argida mendez ahretako eta 18 Badira, asko, tipitzan ahi da? Ez, guai batre, guai batre. Iztakeiako... Badira iru hor, herrian, hemen bortian ezta, ez dira egoiten. Guai labete bat edo atxekitzen dute... Ardiak guana... Ba, e hemen dugu bideko utze, famatu hori beraz, eh? Pusko, ikotuko dugu uste dut, hemen toki berezi batian <esipartas> gira... E, alda. Bai. Eh? Hemen dugu beraz bide bide kurtsa ura, eh, e, zinina, eh? Es es ah, es. Ez dago gara go da bakatona hasten. Es, es es bide udusu, unda garrena eh? Uh, bide saharat, atsendu duzu, leportarat. Bai. Ah. Errandako gero jalitzen da uh, ikusten duzie zio ah? ba. eh? Han apepres. Ah, ba, ba. Eh? Eta gero Azpatraketa du izena hori, eta pasaiak hori, baina birea, senda, jortik joa da. Harri hor taik. Ba. Eh, Ta, Gainan uskulutuko hori da beraz, eh? Gainan, lanua no. la o te biria intzikori eh e, bai bai berri, eh? Lepo, ta, esta geri e, okay. okay. eh hortik lepoada da da esta geri ari ka hitu ez nereko gaba oke bide ganaitu hemen eh 3000 beste un Jesus Uh, Neolitikoak dira bideoak. Garfontzen hala sarri dutene, ez uh, dira arkeologen kontraioen hala sarri dute. Orrun uh, horti ateratzen zuzun horzetat. Eh, eme, menenik, menenik nobait Ta hor badira beste bitriko harri. Ah, eta hortik hasten Iruñako bidea hori da oroga ja, eta banplon ala urron. Uh, uh, ez pikatuko da utzu. Ah, Ezzuola uh, uh, lehenik kugutzatzen uh, uh, zen bi bidea horiek. Aldia uh, hor iratik aldetik egiten zen beste bidea eta geho hartzen zuten beste bideat edo e, zen, hitolatzen abala aurritzetik sartzen zen aurrat ere ari lehenko bide kugutzia bat zen hemen, bizek izaharra hori haipatu behar dugu, hori hori hori horiak dituzkaren Demorak guzien, no, estangir Ego behar errebidea baita, Berrian Peko bideetik... E, etzen bide, eh, bere Ez, ez, ez, ez hor eh? bidea Hau, ba Hau zen bidea, hori du ikusikot, hori frogatia duzu, trikuarri egin hori ikusikot ditugu. Ba, hori ba, ikasen egin, ja, bidea Zé, baia, bat. Franziako bidea da Olatik, e, Lorentxoin etxetik, eta guai arrainatu baitute, palazio. Ba, ba, ba, ba, ba hor, hor zartzen da. Hor da, eta... zeurtzen urtzen? Eh, Nola erraiten da... Erregartza jortzen den bidea. Ez ez... Joder... Portal. Ma, portal du izena? Pa, ma, portal de Francia. Ah, bai de... eh? ah, bai bai bai bai bai. Franciako ah, portalia. Orri emanaute geostik izen hori. Franciako portalia. Ba ba ba. Ez baina eh? eh, eh, hori izen hori zaharra da eh? Hori emana da beden mirazaztionta lazenita hiruan Horti eusten zuten, ondarlako eta inerala. Ah ba? Hortako du izen hori. Ah, Ondarla, luzaideko... Luzai, ah, ba, ah, ba. behatzea hundio behitzien. Ah. Gu gaitu du, eta bideo hori, bide uh. eh, horren izena, hilien lana, ba, hilien eh, bai, bidea. Baina, orduan, Hori baliatzen zuten, eh, mandoz, ezkartzeko eh, burdinarria harria, Ondarlateko hundatek hartzen zuten, emengo labetarat, eta, Arnegi aldeko eta jango eskoaldeetako hilea, ardi hile guztia, iruñaz hortek eur zen zuten. Hortako ba, ba, ba, ba. du hile bideak izena. Ba. Eta ba, Holanda, eh, franziako portailia. Ba, ba, ba, eh? ba, ba, ba. Gero bada beste portailia jan holan eh, burgeteko. Auri seco. Bai. hori be, hori ha patu go video hori ha patu hori biziki saarra baita. Ta ni nahi dut ezarra bide jau. Eh, holati go itzi, eh, arranyatu hori, hien dendako forbadira ah, ba, ba, ba. animaleko pauak. Eh, pau bat bada hor, 5 ba, ba, eh, metro eta erdi badu itzulia, itzulia. Eh? Izulia, eh. 2 bon metru eta erdi. Eta ikusiak dune, alimalia da. Haren ali ar, onduan badira beste batzu, txipi, bana ederrak, Ederra, potretena, atzeko, eta ba, ba, ba. jendeak egiten dira. Eta olarat, eta ez dute dieuzea rapatzen. Es, es, eh? es, bea, dieuzea. Murrut zahar horiek ba, ba, ba, ba, ba, eta espada jende batzu esplikatzeko. Ez ez, jala da hori ba eta kesu dira, kesu dira, haniz kilometro egiten dute, A, ba. eh, internetian ikusten baitute, eta ba. gero horra eta eh, eh, ez dute, behar, beharlike ez harri jende batzu esplikatzeko. Ba. Joan engira mautxeatu, eh? mautxeatu egiten ganean, eta joan engira trikoarria horien ikusten. Mautxe, zenberesia berbada, mairu etxe horren gibilean ikusten da, mairu etxe, Hots harespila uh, edo triku harriek hartu dituzten izenak gure ondokoetan edo lehengo horien ondokoetan ahantziak baituten behar bada horzilela hilerriak. Elisak ere tituen biztanda sakratuak etziren, medetako sakratuak etziren bazter horiek ezagutzen eta mairu edo moroen edo ez uh, noren izeneko tukiak bezala hartu ziren. Hori dugu bizt ammeritza ipatuko bideekin eta besteekin.ko ah, egitentzen, eh, baztegak andeatzen ari dire, bela, bela gutxiago da edo ez est, z dila entretenitiak edo uri zorez, sasitzen ari dira... Ba, FMNS, es, eh. eh. hemen alderdiuntan ez dute garbitu zutekan, baina beste, beste horietan guztietan oh. eh, garbitzen dute, eh. Et su, tratorrekin. Suia su, eman, salai, suia eman nesere bai, bana tratorrekin ere, eh, anizitzen dute, hor hortegi ikusiko du. Oh. Eta nola nun tratorra. Eta hemen Artaldeak beti... Gerotak gehiago dira, beti berdin, nola, nola da? Ez, hemen Artaldeak ja finitzen ari dira. Ja, ba, galtzen ari da. Bo, ba, ba, Gelditzen dira hemen orbaizetan... E... Eh, iru, Artalde... Ta nik, badut etxean... Paperra lehenko arzainenak... Nik uste... Hainiz gehiagoa zen? Nik... Ba... Nik uste... 84 36 Artzainbazitean, horbaitetan. Eta doit ba. hiru bakarrik? Hiru, hiru. Hiru ta ez dira egoiten ere bortean, eh? Ba. Guai dute ardiak hemen irabete bate doola, banabestenaz beti etxean, pentseta. Baio, rie beste beste bizi molde bat ere hori. Ba, ba. Hemen ere Eme nere bazen xendra bat jausteko. Pasaia hartarat Hortik Ikusten duzu hori dena garbitia da Tzatorrekin, han gainean. Ah, ba, ba no, hageri... hemen, uh, Buitreak edo saiaak ere, bat dira frango, eh? Hemen. Ba, ba, niz Baute, aski, mengo, ka, Ba aski emengo Ba, ez ez, gozi gozi eoiten dira Goz ¡Ahí bien, velas, la que osān… que me highan mira, por razonar! Buenos días. Todos los pasados en развитio decir... Bueno. ...ºo sé, así sí también. Claro, después tienes que ir... A tener un interesado. Es울, también aba behada hude hor, ke da narangi gen hor. hemen dizen xendra bat. Hemen, agaridaa? A ba ba, xerki. Eh? A pasa ja hartarat. Taido. Berantziakkoa handik. Bero soz hemen txausi ez peinako hemen, eh. eh? Oh, oh, Baitsietako hemen, ah, Ba, balekua, balekua. Bidea, gara, nundi gelduzen, Frantziako bidea. Ah, balea, ba, kua, ah, ah bai, bai, bai, bai. Eta, eta, bai, ikusten dugur, bidea giren, bidea... ...unen hau begia dira bide hori, kez? Ho? Oh. Noizkoa dira horiek edo? Oh, Ho, berriak. Ba, esaino esan, beste, hogei bat okote, oitamaak edo... Ba, eh, geio, geio... Oh, ah. Bo, berroi bat... Berdin 41 bat ba. Bat da, hori, ibi... dela berroi, berroi bat. Ibiltzeko biztan abantail bat a zainendako ta. Ba, ba. Lainan, ta. Abantaila. Abantaila mundia. Gero Gera hemen ura, ura hemen aska batzu egin dira urarendako eta hemen, eh? Ta bai, hori, i... nondik heldu tira hori menditik biltzen dira, itoki batzu Menditik han han bada bentartea du izena. Ah, ba, ba. ba. Eta eh, 25 egino bada ikuturria hundi ah, bat, jandik ekarriute. Ah, ba, ba, ba. Behereskoa, ba, udauntan behereskoa hori. Ba, ba, hori behar da beti. Eta ah, hemen gobehiak? joan dira aniz behi. Eta hemen gobehiak behi gorriada, hemen be estaldekoa bezala. Eh, Holakoakua eta xuriak hori bezalaakua. Baina edemant dutek denak, eh? eh, erdi behar baitira. Ah, hui, ba, ba, saxe, ah. hartako dira saierak ere behar, buitreak behar, ba, zeite, ba. erdituko diren edo. Joan ingira bitriko harren kuste hagan? Nundira haan? Hantxe dira. Uh, Aik na... uste dira. Ay, na, ba. Eta... Ba dira urtxo egiziko postak ere, hori? Bai, bai. Urtxo egizta. Urtxo egizta denak iltentu unek. Ba, denak, ba. Ta. Ta. ba. Ta. Una sartu kabe. Ustalek gerozten incidentik eh. Ja, ustalekia bada. Erena goduo. Chubost u ostuko xi. Sai nunkiramen Bazilemen Tokiunek Ez, Mailutxe, bai. Oh, hor chitat, leportat. Hor badira bitrikuari kontrado egon. Eh? Bon, hemen haurutzen uh, gida. Na hori ileherrien izena arranai du, maihurtzi ileherrien izena. Ordian hortsita ikusten duzu bidea hori, trikuarria badaso luciuko aipat, ah. aipatu dutuna, baita tuduna. Behiti sartzen da hemen, eta hor badira bi trikuarri ta hori ermaterreko hori bidea dira konquisteko bide. Horriuskulo azpian aviatzen bideo hori da, han bai, bai, segida. Ah. mendilatzeko paetarat. Ah. Horren bidea hori nauzai aipatu nahi beste bidea eh eh ekealdeko teknologia mendela buruz. Jaiba. Gon bat, hemen beste biga, beste hiru triko eta hori juntatzen dira bi bidezahar horiek, han mendilaseko hoiania. Orren hor agertzen duzu ono uff, sustira hartuko sentatsikin baita. Guneka agertzen duzu bidezaharra pa eta hortan. A, ponte mendela emenewa. Pero joanengira hat, hasteko bitrikoarri horiek. den en oh. uh, erei arrapatuko zu beantoko ilerriak dena hemen uh, arrashpilak horik beantoko dira eh hau aukiada eh aukiada ba, ha, ha, ha, hau hopeten ondiek utikusi El oso como se llama en vasco? Otsoa. Otsoa Ah, loso. Otso, orko aba aba hartza ba. Hartza, hartza. Hartza, hartza. Or, arrapatute, bai? Artza, no isuri. Die la goyurte dola. Arrapatu edo hilledo, eses. -eh? Es. Arrapatute ezfurrak. Ah. batre. E eh hiltzen ah. hiltzen eta holo la esburgusia eh batre moitu gabe eh hartute plastikabatean ezarriute eh hori zilo batean zen eh sartutzen doaike loiteko e, eta e laan ah, edo. hori horieiten diobora ba, ba, neguaan ba, ba, nola. xe ba, delala ezta pirenetako hartza hori eh, Harzilotako hartza. ta galdinakon horra uh, izannenari nolaz kizu hori harrizziotako hartza ara on dio da, Bizki handia da, ezta pirineko hartza zala aiira on dio da eta hori hararrizilo bat bada hor Lena goko debora eta goko debora de uh, de alta qua da va. Oduko esu ba zaket. Bai. Orain hemen dant sartu zen loiteko. Eh, da eh, uh eh, niki Doaik ezinatea hiltzen eta ah, rapatu dute horiek, horiek horiek, horiek horiek, horiek, horiek horiek, horiek, horiek rapatu ba, ba, ba. ezurrak banan bat ezurrak eta o, oso osoa hola oso osoa ah, eta eh, ah, ba. emeki emeki plastika bat, ekarri eta esarri dute plastika batean, eta ah. Eta horri zilua, nire horri zailua Dikusten duzu pao... Pao ziuri bat hor... Paoa hor, albola... Hortik eskuin... eskuin da, beala... Berazote hakutxe hemen Luizien beste gauza bat... Aizia akin, esta aizia hemen... Arraspila mintzokera, soizu zuma trikoa... Arraspila bat dien, Hori denak arraspila dira hor... Ah, holola baño diga iru belo post tiki tikiak eh ora ahundi bat arrespilak komplek bat zu eh ahimen de hala da baba ana hau itzu ino ja a bat enerdian gira meneras hisso orak huna gintentu ez zaket 19 metro ez gutu du gut onaxe hala mena arrespilar komplek ahundi bat enerdian gira baba Aba, oh, oh. ara ospila honek. Ani eta honen barnian egin aidu goiz Herri baten ilerria dira. Herri baten izegiakoa. Oh. bat edo herri bat. Ez outerri aterama nahi fa familiena. Oh. Nah, zuzu hemen dienena, ah. Na kusten susu hemen dienenak suisu labien. Ah, ni zena, ni zena hartu estira, e, egia da estira. La... hemen eh, nintuen ezagutzen hemen eh. Egia da eskoleriko uh, hile herri sa horiek 55 tipi de ah, ah. senori... eh, mai eh. ise... no la. Lequer maiutche maiu maiutche duizena. Ah, maiutche hori. Eraidu ileariak. Ah, maiutcheak. Orrian oi zenori maiutcheak, ez? Zei zen berezea. Oi, orrian. Estai zure. Noleran. Izena hor da. Haui izenori dire, hau iunek okupatzen ene, e, du, eh, iparaldeko artzaineke maihurtzi hartzen dute. Hartzen hori denek maihurtze du eta ere kusidut kasini kartana ikusi eh? dut, meso cigarren mendikual, maihurtzek arria da. Nana izenori kende hautete, azpigi mana dago tiến. Azpigi izan dago. hemen eh, kasini kartana ikusi e dut. Zilo hori ikusten duzu, hori egi hegi gortea ah, besteak. Ah. zilo du isena horrek. Ah, ba. Astei silo hori eta hau mahulu itxe. Da huni genute izena, mahulu itxe ta azpigi zarritute denean. Ara. Da, pena da, e, hamestile iribada hemen eta ileria du ikustena, eskuarras. Eta izenare aldatu dut. Hoyere va. Errealitate bat zen ukatzeko bide batere izena esmaitean pas ben sugero estas zorqueriada gaiago eh. nadie quería batzutan tonjo hau aurcholeki hemen a lumaz ez hartzen da blubluia gurrian <gurria> aba aba hala semaleno bai estar io gurri Ara, txartiz akaldan egidian gira hemen, eh? Daida sekintzen eh, zumendi hori. Ordienak argbigarriak zen. Ba, daida Eta horra egungoz hortan usten ditugu gure, gure bazterrak eta gure mendiko bazterrak. Konprenitu duzuena, hortz hartuak gira mendiko bihotzean, hortz baizetako bidean, bo, frantziala espenian ginen hortz, zoazte so untsa definitzelat, ez da argi. Den aden ginen eta munduko toki errenetarik bat zuetan, hare, azpimara dezagun. Mil esker beraz, barniarduri gurekin egonik, haimiste jakitatea karirik, bazili bainez, eta jakes gazobom istanda, eta zuherien entzuneak gurekin egonik, bide horietan ibiltzeko gomendiboa ere, menturaz bururatzean, hor, eman behar dautzu egu ere. Izan unsa, bestaldi arte! Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean Zer tatzen duen ez ditanean ikusten uzten Orduan hasten bainaiz naiz, Hizkutukoa nire baitan pizten diren bazter mire ikusten. Gure batek naturari eskaini hemenaldi bat